Тереска зустрічає Антона. Один снідала температура аби як. На кухні о 9 ранку було ще тінисто й холодно. Тереска увімкнула радіоколгоспник, по чому завмерла над чайником, чекаючи, поки закипить вода. Спостерігаючи за її спокійними бровами. І розгладженим чолом, навряд чи хтось би запідозрив, як за лобовою кісткою шалено впучуються гіперсфери, потріскують фрактали, самозаковтуються пляшки кляйна. І правильно зробив би. З самого ранку в голові стояла відмінна погода. Ніяких бубликів. Тиша. Судячи по клаптеві, що виднівсь у вікні, небо мусило бути чистим. Внизу, вздовж холодних дерев, повз пісочницю та турнікет, молода мама вела трьох дітей у дитсадок. Для неї це, Далебі, добрий знак. Від тінистої прохолоди хотілося розсипати мармуром сталеві кульки. Тереска висунулася з вікна і, проводячи поглядом щасливу маму, допивала чай. Набрала в рот води, закинула на плечі сумку, вхопила пальцями ніг по шльопанцю і пошльопала геть.